Tänk om jag hade gått ut i rustning och bara i Kina-centrum bara... Nej, alltså jag räddade liksom, behandla mig lite, lite bättre liksom. Eller, eller så där. Kämpar du i slaget om skene. <laughs> ja, men okej. Hej! Hej! Hallå, Det är vi som är... Penea-podden. Oh my god! Ja, den satte vi bra. Ja. Och vi har inte poddat förra veckan. Nej. Jag insåg precis att vår podd, det är ju det är lite hemskt. För vissa tycker kanske det är jättejobbigt. Men det är lite som ett barn med skilda föräldrar. Det är bara hos den ena varannan vecka. vecka. Ja. Och podden är bara hos oss varannan vecka. Det tycker jag är... Bra ändå. För... Nej, ja, ja. ja, Eller alltså, det, det är lite godare så. Men det känns som att... Man missade så... Det känns som att dagarna bara... Mm. Och så skulle man ha gjort det. Och så har man inte det. Precis. Som med allt annat. Ja. Vad gör du nu? Surplärte. Jag vet, jag ser det. Ja. Vet du vad jag gör? Nej. Jag väntar på att min glögg ska bli... Lagom mm. varm. Jag gillar inte glögg så mycket. Men det, nej, jag ja. gillar inte glögg alls egentligen. Varför inte? Jag vet inte. Jag tycker inte det smakar så gott. Nej, det förstår jag ju. Men... Mm. Jag vet inte. Jag tycker att det luktar gott. Typ. Det luktar så här så ljuligt och jättemysigt. Mm. Men jag tycker inte att det smakar gott. Men jag känner typ att om man bjuder på glögg så, alltså, så dricker du det typ ändå. För det är liksom så där. Man ska gilla glögg typ Och det är liksom glöggjulen Men jag gillar inte glögg Men jag älskar ju julen Är det något fel på mig då? Nej det är det väl inte Men du säger alltid att du smakar varmsaft Fast det förstår jag inte någonstans Jo men det är ju typ varmsaft Nej Jo, jo Men typ Nej det tycker inte jag Jag tror det Jag ska googla mm. på detta Nej, vad men... är glögg? Anledning. Nej, men vad är glögg gjort av då? Det vet jag inte. Det jag bär, eller? Det borde det Frukte. väl vara. Mm. Det är ju väldigt fruktigt. Vad skola det jag bär. Jag är alldeles nyvaken. Och jag är väldigt bitter idag, men jag har lovat mig själv att jag ska vara jättepositiv ändå för att inte få någon annan att bli lika bitter som jag. Ja. Oj, det visar sig att jag tydligen har googlat på det här innan. Oj, oj, oj. Han har gjort det. Nej, kul. Det vet man aldrig. Um... Särskrivning kan jag tänka på när du ändå googlar. Mm. Eh, för alla är ju börjat med den här. den där du får särskriva när du pratar med mig är vinäger. <laughs> Vad kul, jag har inte hört den innan. Ja, den var rolig de första 20 gångerna. Men jag har aldrig hört den innan. Så den var inte. kul. Okay. Ja, den, var, den är rätt rolig, ja. Mm. Så nu har vi... ja. Okej. Okay. Diskutera att det är. Ordet glögg. Det här är enligt Wikipedia. Är <laughs> latin för? Nej. Nähe. Ordet glögg kommer av det äldre ordet glödg. Bildat av verbet glödga. Alltså värma upp. Akta så du inte tappar mobilen i tet. Det görs. Gud. Um... Nej, man vet aldrig för du ramlar. ramlade innan så här. Dörren, typ, Men det var för att jag snubblar ju. Ja. Jag trampar ju på en av dina skor. Jaha. Mm. Jag känner att jag har för många skor. Mm. Det finns olika glögg. Glöggar. Mm. Glöggar. Ja, nu är frågan. Glöggor. Glöggor. <laughs> kan vi nästan utsluta. Ja. Glöggar. Nej. Eller glöggar. Eller glögg. En glögg, flera glögg. Flera glögg. <laughs> ja, men eh, det lät ju lite coolare med flera glögg, men det är säkert inte korrekt. Jag tycker att det ultimata hade varit glöggor, mm. för att det låter såhär gulligt. Ja, men det hade det nog. Okej, det finns olika sorter. Mm. Spritglögg, vinglögg, alkoholsvagglögg, glöggkoncentrat. Mm. Det är typ som saft man blandar, eller? <laughs> Eller nej, men jag tänkte väl man vet såhär, en plus 10. typ. Men det är typ mjölkextrakt. Det är ju inte gjort på mjölk. Men vad är det med göra? Nej, men det är lite som glägextrakt, för det behöver ju inte gå från glugg. Jo, men det var det ju. Aha det har det. Alltså, nej, vad, glögg, vad heter det glugg? Ja. Skitsamma. Ja, ja, skitsamma. Här, nu ska vi göra. Elva saker du inte visste om, om drycken. Alltså glögg. Mm. Nu är den lagom. Mm, mitt är bra i alla fall. Mm. Okej, okay, nummer ett. Hälsobringande. Är det det? Mm. Oj. Under medeltiden var kryddvin mycket populärt i Europa. Kryddorna ansågs hälsobringande men kunde också dölja dålig smak på vinet. Så nästa gång jag är på bolaget och de frågar vad är du här nu igen, då ska jag säga nej, jag är här för min hälsa. Mm. Romarna i det gamla Greklands smaksatte med både kryddor och blommor. Oj, oj. Nummer två. Mm. Kungarnas favoritdryck. Gustav Vasa var mycket förtjust i något som kallades klaret. En blandning av renvin, socker, honung, kanel, ingefära, kardemumma och nejlikor. Betyder det att jag är närmare besläktad kungafamiljen än vad du är? För att du gillar det? Ja. Nej. Jag mest. Gissa hur många liter vi dricker ungefär i Sverige varje jul? 9,5 eh, miljon miljoner kanske. 5 miljoner? Jaha. Ja, bara 5 miljoner är så himla mycket och du bara. Nio <laughs> halv... Men Pontus, vet du vet hur många miljoner du bor i Sverige? Ja. Nej, 9 miljoner va? Ja. Mm. Så 9,5 miljoner, vet, jag dricker inte glögg till exempel. Så då mm. måste, alltså tänk mig många som inte gillar glögg. Tänk, alla som gillar glögg, då måste de dricka skit med. Mm. typ jag. <laughs> det hade blivit typ så en, en miljon liter var. Nej, vänta. Nej det är inte Nej. <laughs> Nej, men jag tänker att till exempel jag. Oj, jag dricker jag åtminstone 10 liter glögg per jul, kan jag tänka mig. Du kan inte Pontus, du kan inte gicka tidigt. Du drack den där. Den där har du inte ens druckit upp sedan förra året. Det Nej, är just det, det. Den glömde jag ju. Men den andra, den har jag haft i två dagar och den är halvtom. Ser du? Gud. Nu har jag fått en snabbsätt från min mamma. Ja. På om din mamma. Mm. Vad, vad tycker du om julen? Jag älskar julen. Mm. Men min mamma... Hon... Strejkar typ i år. Får hon betalt för det? <laughs> She wishes though. Ah. Nej, men hon vill hon bara, jag orkar inte lägga energi på det. Då känner jag att då gör jag det. Hon vill, bara lägga eller, hon vill knappt lägga energi på Pinta. Hon vill Pinta lite, har hon sagt. Mm. Men jag känner att jag bestämde förra året hur granen skulle se ut. Så jag kör det i år igen. <laughs> Så jag kan Men jag så gör ju ändå alla eh, Nu för tiden bara. Nej men jag vill inte fira eh, Den här högtiden i år Och så När det väl börjar närma sig de sista veckorna innan Så bara kör de all out Ja det är så roligt att pinta Och köpa presenter Och ja jag ska bli kristen och du mm. Allt all så här mm. Ja, Så jag tror mm. att eh, Du inte kommer få göra allt själv ändå Nej jag vet att hon inte kommer kunna släppa det Mm Precis. Ja alltså att Jag håller på och min. Jag säger att vi spelar in pené på den mm. Men är du taggad inför julen då? Ja Har du julkänslor? Ja Jag köpte tre juldoftljus häromdagen Och jag köpte ett juldoftljus för flera veckor sedan <laughs> Så jag har nu fyra olika Du är ju galen um, Jultemade doftljus jag har ju ett lite av ett beroende av doftljus. Det är jättebra, tycker jag. Det tycker inte min mamma. Och inte min hyresvärd när brandlarmet går. Men det är jag inte på grund av min doftljus. Nej, det har du ju Nej. Men jag älskar doftljus. Ja. men. Jag har julkänslor också. Har du Ja, har jag. Faktiskt. Har det? Nej, men jag brukar inte ha det egentligen. Men jag har haft det sedan typ augusti. <laughs> Same. Same, same. Ja. De hade... Nej, Men Det är väl mest för att eh, Kina kan jag tycka att det är en väldigt ful stad. Eller stad. stad? En ful håla. Mm. Ful dungeon. Men eh, på vintern när det är snö överallt och folk inte kör överdrivet mycket med sina bilar så är det väldigt fint. Särskilt på kvällen då. När det är lite lyktert ändå. Så. Ja, ja, men jag är lite... Jag är en av de där som Ogillar att de har bytt ut alla, alla ljuslingor Och sånt som de har haft Har du gjort det? Ja men det är de fler år sedan Men oh. jag är fortfarande tjurig ah. De har haft så här Alltså fina stjärnor och sånt typ Just det. De har fortfarande stjärnor Men de är blåa <laughs> Och jag känner bara ursäkta Men Hur är det ljudet med blått Alltså blått ljus Ja, det lite känns lite mer disco. Nej. <laughs> ja, precis. Men du får vara lite aktivist och sätta ett på ringer runt dig själv och gå ut. Ja, lätt. Nej, men jag gillar jul. Mm. Nej, men de har ju satt upp... Eh, jag var på Gekosram mm. De har ju massa julgrejer där redan. Jag blir ju så exalterad. Ja, men det, det har de ju överallt. Jag tappat bort mina vänner när jag är kring där. <laughs> det är bara <maxamt. laughs> Det låter som att du skulle kunna göra. Ja, men jag det Du tappade riktigt. även bort oss på orienteringen i ettan ju. Nej, du, det var du och jag som gick ihop. Eller, mm. <laughs> men det var du som tappade bort oss. Vi, vi, för, vi tappade ju inte bort oss. Det är det, det som är grejen. Den här historien kanske vi ska berätta i ett tydligare format så att våra kära lyssnare förstår detta. Mm. När jag och Linny bondade på riktigt så hade vi omedvetet polisen efter oss. <laughs> kan man väl säga? Ja. För. Eh... Nej, du får berätta. Okej okay, så här var ja. Vi gick ettan på gymnasiet. Nej, jag vill berätta. Fattar jag och Borni nu. Men det men... <laughs> Ja, du får berätta. Nu berätta. Ja, gör det. Vi gick ettan på gymnasiet. Jag och Pontus jag och med, vi är typ, inte prata med varandra så mycket egentligen. Nej. Nej. Vi hade i alla fall orienteringsdag och vi, ja, vi bestämde oss för att gå ihop då. För man fick välja om man ville gå med en kompis eller om man ville gå själv. Och vi bara, men vi går ihop typ. Och så kom vi fram till så här, själva starten och de bara, ja ni har 90 minuter på er. Vilket vi båda lyckades höra. Att de sa, ni har 190 minuter på er. Mm. Eh, och jag är fortfarande helt övertygad om att de sa det som vi båda hörde det. Ja, precis. Men tydligen var det 90 minuter och inte 190. Så vi gick ute där, vi bara, shit vad lång tid det är på oss. Och så finns såhär. det ingen teckning i skogen heller. Nej. Så finns ju inte att eh, samtliga lärare hade ringt efter oss hur länge mm. som helst. Och ringt hem och sånt där. Ja, så vi gick runt så här och bara, gud vad gött typ. Gick och snackade. alltså jag tror vi pratade om typ allt då. Uh -huh. uh, och sen så bara, okej okay, vi fick i alla fall ett samtal från våra mentor. Som uh, var skitare och bara, var är ni? Vi, vi har inte polisen och sånt där. Och vi fattade ju ingenting, vi bara, va? Eller, vi... Eller jag fattade ingenting i alla fall. För vi hade ju jättelångt, vi, alltså, vi fattade inte vad felet var. Nej. Vi var på väg tillbaka. Vi tyckte så, att vi hade gjort ett asbra jobb så nästan hade vi tagit alla kontroller. Ja, precis. <laughs> och så jag tror vi, och så ringde vi någon klasskompis. Eh, och han bara, vart är ni? Och vi bara, nej vi är ute i skogen. Vart ni? Jag bara, vi skåpar, men gud vad gör ni ute än? Och vi bara, vad, då <laughs> Ja, och så kom vi i alla fall tillbaka. Och det var ju någon snäll lärare som hade väntat på oss i alla fall. De hade börjat gå ut och leta, typ. Så vi fick just hem och sådär och så. Så det blev ju liksom sådär att alla trodde att vi hade gått vilse. Men vi egentligen bara hade tagit fel på tiden. Och det är liksom så här: It's been haunting us forever, typ. Haning. Det var fult, jag sa det. var ja. Konstigt, jag sa det. Mm. Mm men det var forever. det var ändå några bra 190 minuter för vi slutar ju inte köta typ. Nej jag vet, alltså jag har så många bra minnen. Jag kommer ihåg typ exakt allt du sa. Oj. Ja, uh, jag vet ja, inte. Jag kommer ihåg allt du sa också. Det gjorde du inte. <laughs> <laughs> jag kommer inte ihåg allt jag alltså. sa. Jag vet bara att det var kul. Mm, ja, det var kul. Ja. Och nu vill jag bara göra ett statement. Eh, som jag kanske kommer få väldigt mycket hat för. Jag testade att skriva detta på Twitter, men det var... Jag fick inga jättestarka reaktioner ändå, så jag vågar ändå detta. Jag tycker att How I Met Your Mother är bättre än Friends. Det här får du kommentera, tycker jag. Ja, ah, så alltså, jag kan nog inte uttala mig så mycket om det här, för att, eh... Det är väl din åsikt. Nej. <laughs> men, alltså... Ja, men jag tycker inte så mycket. Alltså, jag tycker att båda ser den typ okej, men jag tycker ingen av dem är så här riktigt, riktigt bra. <går> you take that back! <går> Nej, men alltså, det är sant. Alltså, jag fattar det här. Alltså, alla hypa så över Friends, och, och jag känner att bara, det är bra, men. Alltså. Jag tror jag sett det typ för många gånger för att jag, jag börjar tycka att det är lite tråkigt liksom, och känner mest att. Det är inte så himla välgjort Eller det är inte så himla välgjort. Och så känner jag med. också typ. Men det är ju tv. Det är ju inte direkt som har värsta filmbudgeten. Och nej, shit. men alltså, tänk så många. Alltså, tv-serier som. Alltså, gör skitbra liksom. Nämn en. Du, jag kan säga flera mm. som har så mycket bättre okay. kvalitet. Alltså, jag S tänker. Så är inte på kvaliteten... Horror Story då. Alltså, jag tänker kvalitet på. Då tänker jag. Sättet såklart. Mm. Alltså omgivningen. Yep. Eh, special effects. Vilket jag tycker att de flesta gör. Helt rövigt. Det är typ ingen som gör det bra. Inte ens på film. Och Nej. don't you dare say Arrow. För att jag tycker att de gör skit. Ja, Arrow är ju skitdåligt. Men Flash. Mm. Jag tycker att vi. Flash. Nej jag tycker att det är ungefär samma. Det är fan filmnivå. Jag. Jag Flash kanske är lite bättre än Arrow. På alltså, special effects. Men... Jag tycker verkligen inte att det är bra. Och sen så tänker jag på skådespelare. Ja. Uh -huh. eh, för det är jag väldigt kräsen med. Eh, jag har glömt vad jag har sagt. <laughs> och, jo, och så tänker jag på alltså själva storyn. The plot. Men... Alltså typ saker som man säger. Jag, jag tycker ofta att det är så här. Alltså de, de flesta ser så orealistiska saker. Liksom. Eller... Det blir liksom inte verkligt, det är svårt att förklara, men det blir liksom inte verkligt på något sätt. För att man säger det inte så egentligen. Det är liksom så, in, alltså det är verkligen sådana grejer man bara skriver, så det blir liksom in inläst typ. Ja just det. det, det är synd att han sa så där när den talande gorillan på 20 meter kommer att vröla. Va? Ja, det, alltså det, det finns ingen realism i de här serierna alls. Inte ens av mig som Nej, men jag menar ju alltså saker man, alltså om vi håller en konversation. ja. Alltså, men så blir det med, med film också. Jaja, men ja men det menar jag överhuvudtaget. Alltså film också att jag tycker många grejer så bara men men se. Det är ju ingen i hela världen som säger så typ. Alltså, jo de. Ja, men de har ju det alltså det är ju inläst. Det är kanske det. Ja. Jag vet inte, jag är ganska kräs alltså, eller, Men om man tänker så här, Egentligen så är jag inte så himla När jag vill kolla på det. Jag skulle kunna kolla på en skitdålig serie, alltså fler sånger för att det är typ tidsfördrivande. Men jag behöver inte tycka att den är bra för det. Liksom. Jag kan, eller, så, att du vad jag menar? Ja, men jag det tittar är bara gärna det på en dålig serie. Liksom. Ah, okay. För att jag kan typ inte sluta kolla för att det är tidsfördrivande. Så då kan vi sluta kolla på flashcards överhuvudtaget. Men jag har inte sagt att jag tycker att de är dåliga. Har du ju. Effekterna suger? Ja, effekterna de suger. Det gör de ju. Gör. Jag tycker det, gör det. inte. Jag dessutom det. hur stor roll spelar det är. för till exempel WoW är 11 år gammalt mm. och det är ändå ett av de mest spelade spelen i världen ja. fast att grafikmotorn gjordes 2002 ja men jag känner så här. Jag och det är det samma sak med film första Star Wars filmerna eh, dels så var de bättre skrivna också men effekterna var ju skitdåliga ja men jag menar typ så här, Karate alltså... Kid Ja, men ja. jag tänker, alltså jag kan inte riktigt jämföra det med vov för att eh, jag tänkte se vov inte i real life men det är ju inte film heller Nej. Men du fattar jag, alltså att kombinera typ, alltså film där du ser en verklig människa med special effects tycker jag är väldigt svårt att få det bra Alltså jag, eller fattar du vad jag menar? Fattar vad du menar men vad gör det i ifall står storyn inte brister? Nej men jag säger bara att jag är kräsig och tycker det är skit <laughs> Jag blir ja, det det. jättebesviken om det är en jättebra story. Och så slänger de in en jättedålig alltså special effect. Jag vill nästan spy på dem. Eller jag tycker, jag känner bara... Alltså, ni hade kunnat göra storyn sämre typ för att få special effekten bättre. För att storyn är redan så himla bra. Så det hade inte gjort något om den var sämre. Ha. För att få special effekten att bli bättre typ. Okej. Okay. Eller fattar du? Ja, jag fattar nog. Mm. Jag är så... bara väldigt kräsen. Mm. När det gäller vad saker är bra, så tittar jag på allt. Jag har inte sett att jag tycker medeltiden är cool. Är så vad då? Eller inte att man äh, straffar folk med CP-sjuka straff för att man tyckte att jorden kändes lite rund och sånt där. Mm. Mm. Äh, men hela grejen med att jag är adel, eller klasssystem är inte så roligt heller. Men det är ju coolt så här med att äh, man kunde komma där och bara, jag är en knight. Och så folk bara, wow! har man gjort det nu så hade folk bara stirrat och är du dum i huvudet, typ. Men och det bästa är att vissa av de här rangsystemen finns ju kvar. Det finns ju folk som på riktigt är adel. Ja ja, ja absolut. Men om man går fram och säger på äh, typ Duncan och bara, jag vill ha rabatt. Jag är adel! Mm. Det hade ju inte funkat, men för 400 år sedan så hade det varit lugnt, liksom. Jag vet, det är ja. det sjukt? Tänk om jag hade gått ut i en rustning och bara i Kina-centrum bara nej alltså jag är riddare liksom behandlar mig lite lite bättre liksom eller sådär. Kämpade du i slaget om skene? Ja men ty! Ja. Det hade varit helt psycho. Mm. Men jag insåg det här om dagen jag kollade för Blizzard har jag jobbat med några andra för att göra en Warcraft-film. Mm. Något jag velat ha sedan så länge jag kan minnas. 2000 kanske. Mm för, A ja, har de gjort Sagan och ringen så ska de fan göra Warcraft-filmen också och det var 15 sekunder och jag har skrek i falsett när jag såg den för fy satan, vad bra hur det? men det kan jag inte göra här jo nej Jo. Ah! Och det pika i mikrofonen till och med. Du Shit. såg lite ut som en orm när du gjorde det. <laughs> Okej. Okay. Tycker inte du medeltiden är cool? Ja, alltså jag vet inte. Min pappa har typ alltid varit intresserad av medeltiden. Mm. Eller, ja, jag tror det är medeltiden. <laughs> och vet jag har alltid sköt pilbågar med honom. Och jag tyckte det var jättekul. Och han gjorde så här pilbågar. Eh, eh, och då gjorde han till mig och så typ. He's the Sid iron arrow. <laughs> ja. Nej, men så gjorde han typ så här eh, medeltidskläder och sånt. Eh, och jag tror att han gjorde en klänning till mig. Och jag tyckte det var ganska kul då liksom. Jag följer alltid med pappa på såna grejer. Mm. När han sköt pilbåge och... Jag är inte intresserad av medeltiden nu. Nej. Eh, ska jag vara helt uppriktig så vet jag inte exakt vad medeltiden gick ut på. Jag vet hur man såg ut typ. Mm. Men jag är inte så bra. But that's enough for me. Ja men typ, jag är inte yeah. någon riktig historiker liksom. Jag kan <laughs> ingenting om historia. Oh. Men det var liksom, jag vet att jag kommer ihåg att det var väldigt kul liksom, när jag följde med på sådana grejer. Typ marknader och sånt. Ja. Oh. Det var kul. I bought this at the Remezons Fair. <laughs> ja. Nej uh. ja, men så köpte man så här munjigor, Du vet så när man spelar på. Just det typ såna, så vet jag att vi var på någon kurs, eller ja, nej vi var inte på någon kurs, men pappa var på någon ställe och så följde jag med. Så var det någon sån här liten kurs jämte i typ alltså samma lokaler var det de lärde sig flatta armband och då gick jag in dit. Jag minns inte hur gammal jag var, men jag vet att jag gjorde såna armband i alla fall, och så gjorde jag jättemånga såna sen. Ah. Nice. Mm. Jag är sugen på att spela Halo 5. Varför? Och nu blir det storytime här, för i vår familj så har vi som tradition ända sedan första Halo-spelet kommit ut att eh, köpa Halo och köpa ett nytt Xbox. Varför ett nytt Xbox? bara i Halo? Bara för att vi säljer Xboxet efter att vi spelar klart Halo. Okej. <laughs> mm. Så första då fanns det ju bara vanligt Xbox när första Halo-spelet kom ut. Mm. Och så spelade vi det. Och så varvar vi det. På alla svårighetsgrader. Hela familjen. Och sen mm. sålde vi det. Och sen Halo 2 kom ut så kom Xbox 360. Så då köpte vi dem ihop. Och spelade igenom det. Och så sålde vi. Och mm. så har vi gjort som alla Halo-spelen. Mm. Och dagen så var jag ute med min familj. Så här i Borås. Mm. Och eh, så tog de upp så här. bor inte Halo 5 komma ut snart? jag bara, jo det kommer ut här om dagen. Va? Så vi åkte runt så här och skatade. Och så köpte jag ett nytt Xbox. Och så var det var vi Halo 5 på två dagar. Och nu vill jag bara spela Halo 5 igen. För det var jätteroligt. Mm -hmm. Men jag en fråga. Ha. Efter varje nytt Halo, kom det ut ett nytt Xbox då? Eller köpte ni bara liksom ett Nej. nytt fast det var liksom ett gammalt? Måste... Eller så alltså, sam samma modell fast en ny när de har släppt tre mm. e nya Xbox eh, med tiden som Halo-spelen kom ut liksom. mm, Och det har funnits fem Halo då, eller? Ja. Ett Nej, Halo sex Halo. Men varför heter det Halo 5 eh, då? Sju Halo. Halo RSD och eh, Halo Reach har funnits också. Jaha, ja. okej. Okay. Men heter de andra Halo 1, 2, 3, 4, 5, eller? Typ. Ja. Har inte ni några så här roliga extremistgrejer? Extremistgrejer? <laughs> Nej, men alltså... När någonting händer så går ni all out och verkligen satsar massa pengar på någonting typ? Nej, verkligen inte. Nej, okej. Okay. Bara <laughs> för mig, jag tror inte. Speciellt inte teknik, alltså teknik. Vi fattar ju typ inte. Nej. Alltså jag tror att vi har haft vår tv. Inte. Så. Alltså jo, min mamma och pappa skulle ju inte säga att det är så himla länge. Men när de väl hade tänkt efter så är det ju mm. ganska länge. Jo. Alltså det är ju ingen, ingen fet tjock tv liksom, inte så gammal. <skratt> men... <skratt> uh, nej alltså, jag kan ju se så här, vi skaffade internet när jag var typ tio. Oh. Nej, 8-9 kanske. Då var det gammal. Ja, jag vet, för ni skaffade det ju typ jättedigt. Ja, men, alltså, det är haft det jag föddes. Ja, men det var för att jag... Uh, någon gång sprang upp på datorn och skrev bullbumpa.se och bara, pappa, pappa kom och så bara sprang upp till mig jag bara, vad är det? Jag bara, det funkar inte. <laughs> och då pappa bara, åh oh, gud vi får alla skaffa internet då. Mm. De var alltså bara anti-internet innan typ. Det var ju en sån grej. Nu går vi all out och gör en, köper något stort. Ja, det blev ju stort då. Ja. Alltså vi hade ju dator men vi hade ju inte haft något internet liksom. Men, det precis. blev ju stort för att Även fast det var väldigt sent så. Alltså, du blev ju som ett grejer grej för oss för att vi aldrig hade haft innan. Precis. Nej, men ska vi avsluta den här podden? Ja, vi får väl göra det. Alltså, jag ber om ursäkt om vi inte pratade om något intressant. Och för att det inte kom någon podd förra veckan. Men jag kan se så här. Nästa gång vi poddar så kommer vi ha en gäst. Jassa? Ja. Oh, nice mm -hmm. Det är planen nu i alla fall Sen så vet man ju aldrig när vi gör den på nästa gång Det är ju lite det går aldrig liksom Att bestämma har jag märkt nu Nej. Fast vi har sagt varje vecka så blir det Men vi så... kan se varannan vecka istället Som garanti ah. typ Ja ah. ah. Och sen kanske det kommer nästa vecka Vi får väl se ah. Jag tänker att vi pratar med vår gäst Ja. Ah. Som är hemlig än så länge Ja, ah. jag vet inte om det är Jo, du vet det egentligen Mm. <laughs> ja. Inte... Jo, det vet du när du tänker efter. Jag ska berätta för dig. Okej. Okay. Ah. Eh, vi pratar med vår gäst och så ser vi när vår gäst kan. När hen kan. Yep. Och så poddar vi då. Ha? Och så poddar vi då. Japp. Yep. Så vi får se när det blir. Ja. Men jag hoppas ni har haft en trevlig vecka. Eller vad blir det? Två veckor nu då? Det blir det kanske. Jag har ingen Sikialt. koll på datum längre. Jag är så himla trött. Okej. Okay. Mm. Har du gött Hej då All well, hej Linny, Linny is always right <laughs> No she is not he he he Jag stänger av den här nu Passar du Du har aldrig gjort det, jag ser ju vad du gör Linny isn't right yeah.